Hola a tothom, molt bon dia. Som al primer programa de Cinema 77 de Ràdio 77. Sóc en Frises Ibalta i començarem aquesta temporada de programes de ràdio sobre cinema. Estic acompanyat amb els meus companys de la xerrada de cinema, Mateu Terrassa. Hola, bon dia. Guillem Suau. Bones. I Alejandro Mengual. Bones. Com esteu, nois? Jo, de puta mare. Perfecte. Doncs res, anem a començar el primer programa i comencem amb les notícies, que després seguiran de les estrenes i continuarem amb les nostres seccions que anirem introduint. Espereu que esteu còmodes i que ens escolteu bé. I res, començar a xerrar el nostre company Alejandro Mengual amb les notícies d'actualitat sobre el cinema. Alejandro, què tens per nosaltres? Bé, la notícia més important que ha sortit aquest de matí ha estat... Eh... Una nova actualització era el drama de Jane Gottegán. Jane Gottegán. Jane Gottegán. Explica un poc els antecedents. Que... Però... Explicarem un poc els antecedents perquè som ben, ben fortos. Sí, sí. És mem... interessant que bueno, sigui aquesta pel·lícula. Curiós. Vem si sí, sí, finalment la faran. Però, jo crec que no. Tal com està la cosa. Jane Gottegán eh, era un western eh, que anava dirigint Laine Ransay, una directora britànica que va dirigir fa dos anys uh, We Need to Talk About Kevin, una pel·lícula molt interessant amb uh, uh, Tilda Swinton. I, I bé, el que va passar és que uh, el dia que va començar el rodatge la directora no es va presentar i per tant va d'aturar la producció i tot i bé, finalment l'imran i aquesta se anat del projecte i ha deixat a tothom amb el cul a l'aire. La, eh, eh, abans d'això va passar que Michael Fassbender en, anava a ser un dels protagonistes de la pel·lícula, però finalment eh, per temes de compatibilitat d'horaris, i... el rodatge de la nova pel·lícula sí, sí. De, dels Edsmen no va poder i se'n va anar. Mm -hmm. I, I què va passar? Va, va venir en Jude Law a reemplaçar-lo. Reemplaçar-lo. Sí. Mm -hmm. uh, però quan l'In Rancey se'n va anar... Sí, perquè també. en Jude Law va anar perquè volia fer feina amb Exacte. aquesta directora. Exacte. I què va passar? Que va venir un altre a, a reemplaçar-lo. En Jude Lowe. Mm -hmm. No? No, no, director... no, no sí. Br Bradley Cooper. Mhm. Mm Bradley Cooper Bradley va venir Cooper. a substituir en Jude sí. Law i la directora va, va ser substituïda per... Warren Gareth, el director de Warrior, una sí. pel·lícula. En... Molt reivindicable. Molt re... Sí, per part meva. Sí. Els altres no l'han vista. I d'acord que han sabut aquest, aquest de matí que en Bradley Cooper finalment no... Que no. Que, no, que, que també no. se'n va. Que part com... ara està fent una nova pel·lícula amb... En... David O. Russell, el director de El lado bueno de las cosas que per dir que se l'ha quedat eh? sí. en el Bradley Cooper sí. que li ha agradat molt mm. sí, perquè estan preparant dues, preu... dues pel·lícules junts mm -hmm. ara, han, ah, sí. ara han fet una en la que també surna Jennifer Lawrence una altra vegada uh... El lado bueno de las les... cosas dos no, no, no, Exacte. aquesta és una, una pel·lícula sobre un cas d'espionatge o algo així no bueno. segur, en els anys 70 que he vist imatges i, i ben fort les, les perruques que utilitzen són I ja està ja. feta aquesta pel·lícula. Quasi, quasi. Ostres, sí que s'ha sí, fet via. va a va a tope. I ara està preparant una altre El David O'Rosa, no sé el que preuen, però bueno, <laughs> està on fire. Está está on fire. I, I bé, això... Ja veurem com acaba el de Gene sí. Cotagán. I, com tant, la protagonista d'aquesta pel·lícula, n'ha Natalie Portman, s'ha sabut... I, I principal productora. I, sí, i una de les productores... Que, pobreta, mm. la paveleta que lleva Bé, i donen Natalie Portman eh, Finalment sí que treballarà amb Michael Fassbender eh, S'ha anunciat que es farà una nova adaptació De, de, la, famosa, de la famosa obra d'en Shakespeare, Matt Beth, Que protagonitzarà Michael Fassbender I en Natalie Portman Fent de Matt Beth i Lady Matt Beth Supors. Sí, sí, bé eh, En Fassbender és els protagonistes Sí que seran Matt Beth. Idò, finalment. I a Portman han dit que sí, que seria... Sí. La... Jo he llegit com mínim això, que no, na Lady la... Macbeth. A veure com surt aquesta parella. Sí, sí no sé, igualment la sa... pel·lícula no apareix gaire... No, però a Macbeth no... No, no. no. no. no, no, no o sigui, me crida perquè surten Fatsbender i a Portman, que sí. són dos actors que m'agraden molt, no? Però... A mi m'agradaria veure a, a, la, a la Natalie Portman fent de Lady Mar Macbeth. Ah, sí? Sí no no, no el paper del Macbeth és una, una, no no és duna dona molt freda i joder oh, un poder. ah és bàsica sí. sí. que i, i per això és una cosa que veure Natalie Portman Natalie Portman crec que té un registre bastant ampli és una actriu sí. que sí. ja sé, sí. sí. no, no diré al contrari però per això al seu registre de la versa ser impressionant sí. jo que sí eh? o sigui, això... jo també m'agradaria segurament la veure precisament per aquest dos o si sigui, en far vendreina Portman don't Está, la ja venen possible. sa pel·li. Després sa pel·lícula pot ser una merda, però com a mínim veure aquests dos junts... Ja, ja l'han ja venut. Que ara ja, aquí ja penss, ja pendent xerrar de Closer. Sí, bueno, qualque, sí. qualque, qualque, qualque dia. dia. Sí, xerrarem -xerrar d'aquesta pel·lícula mm. més endavant. Bé, bueno, no, passarem a la, la següent notici. Sí. Bé, eh, es va saber fa uns dies que en Emma Stone i en Colin Firth protagonitzaran la nova pel·lícula d'en Woody Allen. Mm -hmm. Que la rodarà atenció a França i possiblement molt possiblement a Espanya uh -huh. Així o sigui que, que tornarà pel·lícula... per aquí veure, Turística d'en Woody Allen, sí. estarà repartida entre dos països Continua la seva gira europea Vinga, menys si -sí, com a mínim surt millor que Vicky Cristina a Barcelona, sí, com, sí. A favor, com a mínim. Sí. O... Mira, li ha, bast... li ha sortit bastant bé en Midnight in Paris. Sí. Però a Midnight no. és, un... és una pel·lícula molt, molt bona. Ja, jo, sí. de, lo... de res que ha fet en Woody Allen és el que més m'agrada. O sí, sigui, ara Vicky Cristina a Barcelona... Uh, és, res... bastant, és bastant res... trunyo. Sí. I bastant... sí. a part Barcelona, ja sí que és un comprens circumstancial. Vem, sí. <laughs> <laughs> Vem, que... està... Està bé, no? No sé, hi surt una, una Scarlett Johansson que jo per ah, jo ja és ja, suficient, ja, ja, ja, ja, ja, ja suficient motiu per veure aquesta pel·lícula, no? Però, no, i tant, i tant. Però bé, és bastant trunya, com ja he dit. Sí. I espero que com a mínim pròxima que surti a Espanya d'en Woody Allen surti un poc millor. Aquest sí. any en té una altra. De mm, què? La pel·lícula. Jasmine es aquest any. Ah, vale, o sigui que aquesta que dius tu és per l'any següent. Per l'any que Per 2015. Ve, té, per dir-me Aquesta perdó. que és Blue Jasmine. Aquesta molt de una... filmografia. Hombre, cada, sí, aquest aquest sí que va... Sí, sí, sí aquest sí que per per fire, any, però... Fa pel·lícula per any. Sí. Idò, aquesta està protagonitzada per Kit Blanchett. Ah, mira. I està situada a Nord-Amèrica, així que sí. Torna a Nord-Amèrica? Fa, fa un peron i ja, ah. ja tornarà. Bé. Uh, altra notícia... S'ha fet un, un passe especial de The Great Gatsby, una pel·lícula que, sí, que, que es venen amb moltes ganes, sobretot jo. És una de les privilegiades d'aquest grup, de cinema, part, 77. De, de cinema 77, juntament a Only God For Gives. O sigui, són les dues, són les dues esperades. les dues grans mm -hmm. esperades. Mm -hmm. Mm -hmm. Idò, uh, i després d'aquest passe, eh, s'han conegut les primeres reaccions a Twitter. Ahà. Uh -huh. I la veritat és que en xerren bastant bé de la pel·lícula. Uh, què passa? Que ha estat per crítics i demés? Uh, no n'estic no, no segur, però crec que no. És més de, per públic. de públic, per El veure públic. la, de la, la de reacció del Ah, mira. Sí, es va fer un fa un any en la pel·lícula sense terminar encara, sense els efectes digitals i tal, mm -hmm. i van dir que, que això prometia i ara ja s'ha vist muntada amb la banda sonora, aquesta banda sonora que és molt, peculiar, per, per dir sí. qualque cosa. És variedeta. És variedeta. Mm -hmm. Un poc. Bé. I, i s'ha destacat aquest fet que la, la banda sonora li aporta un, un, un punt molt diferent i molt interessant. Sí. Bé, jo crec que la pel·lícula serà una d'aquestes que o t'agrada o lo dies i hi haurà reaccions bastant contrapolades. Contrades, sí. Ja ho veurem. Sí, Segurament. S'estrenen al Festival Sobretot, de Cants d'aquí una setmana. Sobretot serà pel canvi que duen respecte a la novel·la. Sí. I, i és això, sent que sigui igual... Els puristes... Sí, molts puristes, molt fan de la novel·la, igual. Per aquesta atenció se poden sentir... No ho fas, però sí que... Un poc atacats. Sí, sí tal vegada. Això també ha passat amb en, en, en, a mirar un mantrés. Bé, això passa en, en tota a, obra. En qualsevol obra, sí. que sigui sí, una adaptació, sempre surten... Sí, Inclús en, en Harry puristes. Potter, sabava gent que va cada dia això no... Sí, mm, això parla en no qualsevol, va, amb, això amb això el no senyor del dels anells també. Sí, sí. sí, això sí. Sempre, és sempre una que, és que, sí, bé, sí, que, ja sé que fa ja les pel·lícules, allà ho té sumit. Sí, i normalment li su a tot això. Hombre, evident, si s'han de fiar de lo que diu cada fan... Sí, sí, perquè ja cada oporista d'aquest que... Han però... ja, de respectar cada coma. a matar-lo. Ja veurem què ha fet en Baz Luhrmann. Sí. Que, ganes de veure... Aquest director ha fet molt poques pel·lícules, eh? Sí. En tots els anys de carrer que du, han fet Romeo cinc Juli... amb aquesta. Romeo i Julieta. Sí, sí Romeo i fet... Julieta. Eh, Mulan Rouge. Uh -huh. eh, Austràlia. Aquesta i la seva primera pel·lícula que va ser a Austràlia la va fer que no la coneix. Però era sobre tango una cosa. O sí sigui que només ha fet això? Sí. Australia. Bé, no sap molt seguida, però... Pensa... Sí, Realment fem... les he vist totes. La sí, pel... Bueno, sí. la, la primera, aquesta que dius que és desconeguda, jo les he vist tot, però no s'ha seguida, però, cony, o sigui, ha fet quatre, sí, tres pel·lícules, ara quatre en, en Graeme Garby i la seva primera, que era allà... Doncs és fàcil seguir-li. Sí, és sí, molt fàcil, és no s'engudiaren no. no. I, i no som molt fan d'aquest una foto és que, que és molt graciosa de, del rodatge uh -huh. que es veu que, clar, la pel·lícula l'han rodat en 3D i tal, clar, no. i per veure el resultat allà mateix utilitzaven les gafes en, les ulleres sí. gafes, perdó les ulleres en 3D sí. són com una mena d'antifaz ostres, en plan per anar sí. com si fossin de festa ja festa... Ah, mira. Ah, que bo, que original Su superxulo sí, sí. Mol bon detall. Sí. No crec que en el Festival Parc Osocimax aquí no, no, no. no repartesquien unes gafes 3D no, especiales. No. Especiales. No. especiales. Bé. Què més és? tenim? Què més tenim? De uh, una altra que, que és ben bona, aquesta notícia, en Paul Thomas Anderson, que normalment també es pren el seu temps per fer mm. les, les seves pel·lícules, uh, s'ha anunciat que aquest... Ma a aquest mes començarà a rodar la, la seva nova pel·lícula és... o sigui, aquest mes de maig sí. ja començarà ah, mira. ¿Quin titulada serà... Ineret Vice si tracta sobre un detectiu que té una edició o alguna cosa així sí, bueno. uh, el paper protagonista uh, anava a ser interpretat per en Robert Downey Jr uh -huh. però finalment se l'ha quedat en Joaquin Phoenix, bueno. que repetirà col·laboració sí. després de The, the Master, the master. Que la veritat de Masters... Bueno. Jo crec que això és un poc una tendència, no? El o sigui, no de Thomas Anderson no és tan exigerat com en Terrence Malick, però sí que, però que estan... Sí que... Aquests directors que s'aprenen tant de temps, però és que estan ara... A començant de, sí, sí, diu mm. Si he estat 4 anys per fer una sí, pel·lícula sí. o 5, doncs ara 3 en 2 anys, jo que sé. Sí, sí, sí. A lo millor pensen que no se me pase el Claro, sí. Sí, el terrenament castellà, mm. pobre que a lo millor... Els seus ovaris estan un pavs atrofiats. Eh? Sí, sí. <laughs> Bé, i què més? Uh, ah, i un punt molt important és que la pel·lícula serà financiada per la Warner Bros. Vale. Així Vam, que, que, hi, ha, que hi ha confiança en el projecte. Mira, mm. uh -huh. I ja està. Ja està, però avui ja crec está. que ja és notícies raro, suficients. sí, que no xerrem ah. de The League of For Kids. Eh? Mm. Molt raro. Sí, sí. Doncs res, aquesta ha sigut la secció de notícies i ara passem a la secció d'estrenes, sí, us sembla? Sí. sí, bé, comentaré mm. un poc els estrenes perquè, clar, com aquesta setmana s'han estrenat dimecres, mm. no divernres, doncs tenim els estrenes de la setmana passada, mm -hmm. que bé, destacar només Iron Man 3, que s'ha de que xerraran nosaltres... I combustió... com i les altres Bé. espanyoles com Combustión, i allò no termina nunca, de otra, otra, una altra de les nostres preferides, que és sí, sí, sí, sí. N'Ecoxet. Sí. N'Ecoxet, que... <ríe> N'Ecoxet, que amam. Ah, ah, ah. A la cara en també hi sortia. No, a la cara no. en fa de... sesam... sí, sí, de patins. fa dues setmanes. Sí, sí. I ja està, totes els altres pel·liques que es van estrenar la setmana passada no són destacables. Superproduccions de espanyoles, no? Eh? Emergo también o es sea, el tercero, que se va a nosotrenar atrás, sí. superproducciones españolas, ¿eh? de esos bonos, ¿eh? ayer no termina nunca, combustión y Emergo. Bon producto de patria. Exacto. Que Emergo es de un catalán, además, ¿eh? de ah, Carlos no. Torrents. ¿eh? O Así sea, no. que este lo veré nomás por... <laughs> No sé. Sí, exacte. I bé, aquesta setmana, en dimecres, se va estrenar, doncs, el on que tot el món, que sigui cinèfil, està esperant, que és Scary Movie 5. Scary Movie 5, o sigui... És, ja, quasi s'ha transformat en, en cinema de cul, cinema de la comèdia. O sigui... De comèdia. Sí. De comèdia. Sí. Paròdia. No, és que sempre claro, ho ha estat. Per això ho, per per això ho dic. O sigui... Me refereixo a que Scary Movie 5 s'ha transformat uh, el, el, el gènere paròdic per excel·lència. O sigui, quan sents Scary Movie ja t'estàs assimilant que veuràs uh, les paròdies d'un grup de pel·lícules i que portaran a l'extrema. És el que no, es pretenia. No. Se... Què vols dir? Que ha marcado escuela? Sí, sí, ha marcat l'escola perquè uh, des de Scary Movie, la primera, que va ser dos, que des del 2000-2001, mm -hmm. no han deixat de sortir pel·lícules de... Sí. Sí. Movie. Sí. Movie. Sí. Movie. Sí. Spanish Movie. Spanish Movie. Spanish Movie. Que crec que és una de les millors, de les sí. movies. Eh? Pobre Ténez-le-nil-sen, no? eh? Sí. De... No sé, ah, o sigui, jo crec que... I això que dius de la paròdia, jo crec que no és ni paròdia. Això és fer eh, subnormal a la pel·lícula. Perquè claro. no, això, això ja no és ni, ni paròdia. És sí, que anà primera... a passar-se bé, sincerament. Els allà van i se'n passen superbé. La primera, primera sí película. que la considero una bona paròdia, perquè sí va, sí, va estar molt bé i tenia ja un parell de, de detalls interessants. Curiosos. Curiosos, però, però sí, després d'aquesta, ja... part de... La meva preferida d'aquesta saga, per dir-li de qualsevol que és, no és una estúpida pel·lícula americana. Ai, oh, sí. No, és Not another teen, teen movie, mm -hmm. de la part que tot el de més ha estat xorrada, sí. rere xorrada, però arribant a un punt, jo que sé, quasi 300, és que jo l'estava mirant i deia, però és que, és que ni... Què coño era això? Ni... Ni, jo que sé, ni pensar de riure... Ah, mira, això té... És que no, no, no té gens de gràcia aquestes coses. En aquesta, temporada en Paul no sé si ho heu vist, per aprofitar a el Tiron. Per aquesta, sí. Bé, per aprofitar el Tiron, que allà ja va fer la, la tercera, crec que... Sí, era. no sé, qualcuna més sortia. Sí, sí ja, ja sortia. La, la tercera i la quarta. Sí, Sí, perquè sortia fent de... per odiant en George ah, Bush, fent vora, de llaca. Vora. No sé què, hi ha un ataque... No, no. no qui, he he d'acabar no. de llegir els No, Charlie Sheen. Charlie Sheen uh, feia el paper de... A la tercera... Però en... Aquest en... en... en... en... en... en... en... que diem abans... En Leslie Wilson sí. S'hi sortia com a... Que feia de presidència. Com a president si Era una paròdia d'en George Bush, però sí, clara. En sí. veritat. O sigui, sí. Descarada. So, segur que era una paròdia o només l'estava imitant. Jo crec que l'està imitant, però bueno, és que en George Bush és una paròdia en si mateixa. Sí. sí. És com si parodíem en... En el nostre, o sigui, pf, claro. que sigui... Total. <ríe> en Rajoy, no, sí. és una paròdia, empates, Anxió ja. Anxió especial, el uh, que han fet en Steven Spielberg i en Obama. Ai, sí, no ho hem dit, eh? Ah, és gran notici. Comenta. Mol, molt bona, això de... Enseguida enca... en... que... en ho, ho tenim que veure. Que veure un ah. president en... Sí. en aquest sentit fet de l'humor bon... és impressionant. Sí, impressionant. impressionant. Bé, a part d'Escary Movie 5, que eh, 5, perdó... <ríe> Aquesta setmana s'ha reestrenat en 3D buscant a Nemo, que és l'única estrena que crec jo que és destacable. Allò em fa ganes si anar-la a veure, I és una pel·lícula però... de fa... No, de no, gaire. No, no són sí. dos 2004. Doncs pues, no, ja, 2013, tio. Bé, no 9 anys, anys. Ja. està bé. Hombre, ja... ja. Va, però és el sí, sí, sí. 2003, perdó, ah, ho tinc ah. aquí. Tens a, su... a xuar aquí i no, <ríe> I no ho he mirat. Idò. I a part més, doncs, se va estrenar, jo que sé, uh, La Gran Boda... és la forta que aquesta setmana, eh? Perquè és, és sí. millor estrenar una pel·lícula que se de 2003. Sí, sí. Dos más mm. dos, Tango libres, i o pel·lícules d'aquestes que normalment no s'estrenen en els cinemes habituals. I... Um, i amb el tancament de tots els Renuà, m'apareix que la majoria d'aquestes pel·lícules no tenen sortida comercial a Espanya. No, no tenen cabuda. A Espanya no. O sigui, Espanya ja... Com a molt, igual alguna, se un cine a ciutat... Sí, o... Bé, a Renuà encara queda qualcú per aquí, per Espanya, o sigui, però... Poca cosa, poca cosa. O sigui, a part de les grans ciutats i això, és difícil trobar aquest tipus de pel·lícules. Que és una pena, però és lo que ja. I bé... Els factors Començarem, econòmics són sí. els que són. Començarem a xerrar un pot de... Largo entendido de Iron, Iron Man, 3, Man 3, que d'aquí no, per ara només l'hem vist... El senyor Fèlix el senyor Matiu. Rivalta i jo. I el senyor, el senyor, Mateu, i i el senyor jo, Terrassa. I el senyor Terrassa. Bé, això canviarà demà. No? Efectivament, sí. sí. Imaginem que sí, que re, tornarem a repetir, perquè sí, la pel·lícula... Anem junts a veure -les. Val la pena sí, veure-la. Sí. Dues vegades, si fa falta, no. Jo la veig sense cap problema. He vist que aquest dematí que ha fet 3,2 milions aquí a Espanya. És una pasta. Ara no estic segur i... si 3,2 o 3,8. I estan d'estrena mundial estan al es nove... Joc Tenint en compte que no s'ha estrenat ni els Estats Units el ni, ni, ni Xina, que són dos dels grans... Ni, ni, ni Rússia ni, ni Alemanya, eren quatre. Ah, no, Rússia sí, Rúcia sí Rú... era ni Alemanya, ni, bé, ni Xina, ni els Estats Units. que Alemanya no es pot comparar amb Xina mm. i, i els Estats Units. No, no, no són... sí, És un bon mercat, eh? Sí, és I un clar. bon mercat, però a nivell de... nombre de, terra, de població... O coses, això, però que, no ja s... que estigui en el nou lloc i que no s'hagi estrenat encara ni a la Xina... Ni a, ni a Estats Units. És es que va ser, es... va ser el millor centre de la història cap de setmana, no? No, està en el, en el, nou, nou, ah, puesto, en el nou, nou lloc. Sí, ho vaig mirar l'altre dia i el que té el rècord és la darrera de Harry Potter. Uh, ah, clar. No me record com se diu, però la part 2 de... de, de, les, les, relíquies de les Relíquies de la Muerte. Ah. Les Relíquies de la Mort. Aquí m'agin que aquesta siga sí que se va estrenar en català. I tant, sí, sí. Sí, no? Uh, bé, doncs posarem a xerrar Iron Man 3. Doncs comença, jo te segueixo. Ai, això és molt Ai, no. típica. Quino no, quino no, no. Bé, doncs, Iron Man 3... A uh, Iron Man 3 veiem en, en Tony Stark, després de, del fet de Los Vengadores, un mes després, que està sofrint estrés postraumàtic el pobre mm -hmm. home, després de tot lo que ha viscut uh, en aquella pel·lícula, i en aquest moment s'enfrenta a un altre perill, que és el, man el mandarín, que mm. està... que dius? No, no, res, res, continua. Vale. Que està eh, posant bombes, per dir-lo de qualsevol manera, mm. per, tot, per tot Estats Units, no? I per un motiu que tampoc tenim per a comentar, es converteix en un tema personal, de sí, Stark i, i bé, comença així tota l'acció de, de sa pel·lícula a partir, partir d'aquí un... jo el que més m'ha agradat d'aquesta pel·lícula ha estat el to que és tan, tan, tan diferent de tot el que... de, la de to, tota la resta de, de pel·lícules de superherois o sigui, ja els darrers anys em vi com evolucionava un nivell que passa, ha passat de ser, doncs Sí, una pel·lícula de superherois, o sigui, com si fossin qualsevol... Sí, com si fossin sèrie B, a ser els blockbusters que més, que més recauden. Això amb, amb Los Vengadores, sobretot. Los Vengadores de... estàs... No, Va, és un punt d'inflexió. En, en el puesto número 2 de pel·lícules taquilleres de sí. totes històries, o sigui... No. el tercer. El no, tercer. Tercer. Tercer, i quin és el segon? Mm, em sembla que continua sent Titanic. Titanic, Titanic. sí, sí. sí. Bé, clar, primera... com que va ser l'estrena la sí. l'any passat en 3D, m'imagino que ha recortat bastant dos més, també. No te creguis, no, no. Tant, però... Però bé, que estan allà, Et allà. Em sembla que Los Vengadores va ser un un billón i oh, Titanic... Oh, no, sí. i Titanic continua sent en... Do, do, dos milions, crec. I Avatar, més de dos. Sí. Ostres, en sèrie. Sí, sí. Um, bueno. Bé, també les pel·lícies de, de Batman, també, van ser... Les pel·lícules de, de, Batman, de, de, de Nolan. Christopher Nolan, també sí, arriben de sen... quasi totes senes... en el... En el billon. Sí. Mm, exacte, o sigui que mm. està molt bé, o sigui... Mm -hmm. I el que són totes les de Marvel de, a partir d'Iron Man, totes han passat dels... Dels del 500.000? Sí, sí, segur. De, Dels 500 milions, de, de però totes, o sigui... Totes han sigut rentables. Totes han estat molt Bé, rentables, normalment rentable. Normalment doblen, com a mínim, doblen lo, la, inversió. Inversió, la inversió, o sigui, i normalment la tripliquen. En el cas Bé. de los vengadores, s'ha passat de no sé quants, o sigui... I, I Iron Man 3, per ara, ja ja s'ha rentabilitzat el que eren sí. els costes, perquè va ser 210.000, milions i ja ha du més de du 230 o algo cosa així, no? Sí, sí. 230, sí, ja. o sigui que ja va bé. Bé, s'ha entrat molt l'argument sí, i la pel·lícula. Sí, la pel·lícula. Doncs lo que dic, que és bastant diferent per a, per esto que té que té, o sigui també ha estat una de les mm. coses que més poc han agradat sí, a segons el, quins quins... quins és el quins. que ara hem dit, que és lo, lo més el que a part de del que tu més agradat també és el més polèmic de la pel·lícula, no? Esto sí, sí, sí claro. Afectada. O sigui... A, això. Aquesta autoconsciència Exacte. un to més peròdic sí. sí, Hipertexualitat, diria jo, altra... jo crec que és això més un to peròdic de lo que seria la, la gravetat i tot això que tenen les pel·lícules d'en de, Christopher Nolan Exacte. Jo és que aquesta la veig i ho diré i ara quan la torni a veure per ratifi ratificarem aquesta opinió que és el reflex eh, en plan un poc més que Chandeo de de d'Arna Reis o sigui, sí. en el fet de que se centra molt més en els personatges que no en la figura o sigui, més en uh, Iron Man o en Batman, que ja. no se fixen tant en aquest o sigui, la en la fe... pel·lícula d'Antoni Stark sí. es, es fixen a la persona darrere de, sí, de l'heroi de, de la de màscara sí. uh, el, la persona detrat de la màscara és això que normalment se diu en mm. aquest tipus, de, en el món del còmic és com se diu eh... Uh, jo crec que és un que li dona mo molta potència en aquesta pel·lícula mm. que se centri a, a, a, amb en Tony Stark. I deixar, sí, claro, surt en armadura i tot això. Té moltes, té moltes escenes d'acció molt potents, però el principal és veure a en Tony Stark com s'enfrenten en el París. I a més, és, és, és l'única pel·lícula que realment ha tingut una, una feina física perquè les altres normalment doncs, sortien en sarmadura i ja no està. No podies distingir si era un doble, si era ell mateix... Clar, no. o sigui, mm. normalment sortia, doncs, el primer plaquer que se veu ell eh, dins, dins el casc i tot això, això sí, però mm. dins la mà, quan sortia en sarmadura, doncs, no se sabia qui, qui era el que estava allà. Ara aquí, el veïn com, con con, com bota, com lluita directament eh, amb els enemics o sigui, crec que en aquest ah, físicament se li veu molt més, molt més actiu i, i s'interpreta, o sigui, doncs crec que és un tour de force d'en de Robert Downey Jr que, que està, <laughs> està impressionant o sigui, si, si normalment la veritat és que sí, estava bé o sigui, ser, sobretot les dues Iron Man, es, es Robert Downey Jr., sí, Ron és, Fire... Sí, és, és un actor ai, molt lustroso. Aquesta és que és impressionant. I bé, en el que deies tu és que la pel·lícula és eh, Kiss Kiss Band, Bang però amb Iron Man lloc de personatge que tenia ja en Robert Downey Jr. També pel·lícula molt reivindicable, és l'única pel·lícula que ha fet en Saint Black com a director. Hmm. Perquè com guionista n'ha fet un moner eh? sí dies. sí sí no ho, sabia, no ho sabies no. doncs uh per exemple, moltes va dir moviesvies dels ah, vuitanta on o sigui arma letal és seva eh uh, l'últim guaya scout també és ja, seva bé, i ausstià eh? sabi té unas quatre me par lo que passacara no me'n no recordo no sé, també ha actuat en, en un parell en ja black sí eh ja no, no si sí, si no vaig malament surten uh, depredador. Sí. Depredador és un dos de, no me'n record qui. Quin des... de l'esquadrò de Sí, de les esquadrons, d'uns és un d'ells. De uns uriers. Sí. Claro, sí, eh uh, comor? Sí. El que, ah. que són ah. perquè són dues els més els bastant amic com so director de mm. de Depredador, els matirnan, a veus? No. que sí. No, no estic sí, segur. So. Doncs igual, no sé, què me'n <ríe> doncs, de Depredador, sí. Doncs sa, sa pel·lícula... El Iron famós Man... director de Depredador. El famós, sí. El famós, famosíssim. Eh, que jo som molt fan de, de Depredador, eh? de Predator. Però ara mateix no me'n recordo qui és el director. M'apreig que és en però ho no ho famí. sé. S'ho uh, fan sa pel·lícula Iron Man 3 recull molt de herència aquesta, de ses buddy movies i són tots els herois així dels que van sorgir en els 80, no, no en plan Rambo, sí que en els 80 es van sorgir dos tipus d'herois. Eh, en plan Rambo, diguem, i en plan eh, John McClane. Doncs seria un poc més d'aquest tipus, John McClane, aquest heroi un poc ja cansat de toc, que sua, un poc molt irònic, amb molt, molt, molt de sarcasme i tot això. Sí. I, I en quan té ritme i s'ha posat en escena la pel·lícula, destacaries qualque cosa? Doncs... Com bé, primer de tot, els efectes especials són... Impressionant, no. Lo següent. O sigui, se nota moltíssim que és Disney i que tenen indústria Light and Magic darrere perquè és que és... Mm. A ah, impresió... o sigues cada dies és una passada veure's la pel·lícula i només per s'espectacle visual és la primera pel·lícula d'Iron Man després de... que Disney va comprar Marvel sí. o no els vengadors també des de ficar... Iron Man de, de ah, Iron Man sí sí Iron però des de que tenen Industrial Leytan Magic sí, sí que això ja no, són... es nota aquesta diferència respecte a les anteriors Uh, bé, Us també anterior, per els que ha passat, o sigui, la darrere sí, sí, sí. des del 2000... Oi? No, el no, 2008 és a primer el 2010 m'ha parell que és la primera, 2010, sí. que segona. Sí. No estic segur, m'ha parell sí. que sí. sí. El 2010 és la segona, o sigui, ja ha hagut una evolució, però sí que se nota que tenen els múscul Disney darrere uh -huh. per moure tot això. I de la més, jo crec que en, en Saint Black, és molt bon director en tot el que són... Uh, ses escenes més més de comèdia mm. més, des, més uh, intimistes, per dir-lo de qualque manera, des, mm. més que traten des personatges i no de secció, encara que d'acció, ses que no son ses que son a petita escala estan molt bé que, sa sí, única de, que a gran escala set pisses d'acció allà falla mm -hmm. Uh, digue'm que Set Pisces està bé, però el se, gran Set Pis... Uh, uh, sí, el gran clima. El bueno. gran clima final, aquí, jo crec que se'n falla un pot perquè no pot dominar-ho tot. O sigui, ja passen tantes coses que... que es, jo, jo, és no, la segona pel·lícula que fa i la primera ja no, no era una gran pel·lícula d'acció amb un clima final d'aquest apoteòsicos, ni mm -hmm. res d'això, sinó que era més... M'he reduït tot. O sigui, si els que són reduïts crec que està bastant bé i que se mou bastant bé, però darrere sí que... Llavors de... ho fem massa a gran escala, no? Sí, sí massa a gran escala per lo que crec que són l'habilitat del director. Que no dic que sigui dolent, perquè no ho és. És gran director i sobretot gran guionista, però... Flussoig un poc aquí. O sigui, l'escena sa... final... Quan ja no està mostrant-te ja que se centra un poc més en Tony Stark, sí que veus que domina més. Però, eh, quan vol mostrar molta cosa, doncs... L'acció és un poc, un poc caòtica i comparant-te amb el que va fent Josh Buida amb el Vengadores, que al final està tot clau. o sigui, sempre veus tot el que passa ja està molt ben rodat. Aquí sí que crec que no, no, no s'aconsegueix aquest feta, però... La pel·lícula tampoc està va per aquest camí. Eh? Mm -hmm. Jo crec que, que moltes vegades perquè les set pistes d'acció són com un anyadida a el que realment va la pel·lícula que és en aquesta de construcció de la figura de superheroi de mostrar uh, en els dolents i tot això uh, amb uns... Amb un, la creació dels dolents d'una perspectiva bastant uh, llunyana de lo que normalment sol ser d'aquesta de que és molt... molt... Sí, per exemple, lo d'en sí. Bane... Sí, clar, els no. personatges, els Norma... de... Normalment els antagonistes, doncs sí, tenen traumas, tenen, tenen uns... Aquest és bastant còmic, no? És molt còmic, o sigui, tant, dels dos dolents que hi ha... Bé, un dels dolents no saben quin. Seria un spoiler dir quina eh, s'inici, com, com es va crear, però els altres, dolent, diguem, principal o com més surt, sí que és una xorrada, perquè és que en Toni Stark el deixa plantat una festa, en el Terrat, mentre, mentre ell s'està tirant a una tia bona. A una festa del Camp Vindaine a Suïssa. En el 99. Eh, i sí, amb la cançó aquesta de Blue... Sí, sí, exacte D'Infield, no era? Sí, sí, molt, molt, molt. Ja aquest, Això és quan comença la pel·lícula i ja de, amb aquesta l'estor Però on va la pel·lícula i... És una declaració d'intencions ja, de... Sí, sí, sí I... ja se veu seu, veu, disfruta Ja està Sí, no, no, jo crec que té bastant més Té bastant de crítica social Home, esclar, està, a veure joder, I dels uns dels mitjans de comunicació També Però de la forma que està feta la pel·lícula Claro sí, la pel·lícula de... és un És cinema festo O sigui, cinema d'aquest de passar-ho bé sí, Palomitero, a saco sí, sí. Però... No, no que es podria dir que té diferents nivells de lectura Sí, de per supuesto, o sigui, té, té bastants I tot el que té a veure amb el mandarín És que és... Jo, realment, els fans d'aquest que, que s'enfaden per, per, per el gir que ja Fan lloriques, com ara em vau Fan lloriques. És mm. eh, perquè se queixen per queixar-se. És més, sí. jo, jo com a fit, per segons qui, per foros i tot això de, de còmics i d'amés, sí que estan, és no, es, es una bona pel·lícula, però una mala adaptació. Que, que putes és això? Eh? Si és una bona pel·lícula, és una bona pel·lícula i si l'adaptació s'apren qualque... adaptació més lliure, sí. sí, sí. Doncs, no és sé. L'adaptació, segons la visió del director, no claro. té que està reflexada tota l'obra. Però és que inclou jo, que sés productor, el productor, que normalment, que fins ara sí que havíem mirat molt de seguir dins un límit, o sigui, en, en llibertat, però dins un límit lo que era a ser figures de còmic i tot això, mm. doncs, quan, va ser un dels que van dir això, això mola un munt, o sigui, que canvi, <ríe> lo peta però màxim nivell, eh? Es películes de, no? sí, sí. de superherois en gran part han millorat la seva qualitat a partir de han començat a rompre amb els còmics. Claro que sí, però... però quan que... ja seguien els còmics, la ja, sou... ja sabia lo que volia, a part claro, de la poc... pel·lícula. Hombre, hi ha coses que no se poden canviar molt, perquè claro. no pot deixar en no, Peter Parker sense que se carreguin en el tio Ben, perquè si no dius, vale, i, I no. què passa amb en Spider-Man? Però inclús en Spider-Man, en la pel·lícula, han fet un... van fer un canvi, que era que en Peter Parker no trobaven es... en el que se va carregar en el seu tio. O sigui, en la darrera part... O sigui, darrere, en, en, en aquest de, sí, ja, remake de, de, de Amazing re, Spider Spider-Man, ja lleven això i crec que a mm. jo principalment no me va agradar que fessin això, però bé, que me'l donen un poc igual. Li lleven un pot de pes dramàtic a la figura de Spider-Man, però bé, que no passa anar, perquè ho facin així. I m'aparint bé que hi hagi canvis, perquè si diu, no, mm. seguim aquest còmic i de principi fi. Vale, doncs. Watchmen fa això i crec que en part és un... Surt... Watchmen hi ha un canvi important en el final. Bé, però ho van fer perquè, perquè quedava malament. Ja, això most, sí. Perquè diguen que... Eh, es el monstre final... que surt en el final. En el còmic era una invasió, una invasió alienígena i, es, i el monstre que sortia era com no. una vagina gigante amb temptàculos i deies, vale, queda malament. Doncs aquí han fet com si fos una... una en Mr. Manhattan, que tire un... Sí, una, claro. doctor Manhattan. En sa, sí, sí, això, en el que, que, que, que millora molt la, la, Hombre, la, sí. la història. Hombre, sí. Eh? Ja sí, Ja m'encanta. Sí, sí, millora el que seria adaptació està molt bé, però... Realment és una còpia pas, pas, pas, dels mm. còmics. Sí, sí. Des còmic. Jo que és, en la meva opinió, eh? però mm -hmm. jo crec que és la, la millor pel·lícula de superherois que s'ha fet. Jo crec que no, però bueno. O mm -hmm. el manco la que més m'ha agradat, de les que... A, jo... Per tu és ser millor. Vale. La diversitat d'opinions aquí pot ser immensa. Claro que sí. O sigui... Jo crec que no precisament per el fet de de tenir tanta por de de tan purista no? de ser tan purista, perquè el passa que és molt purista, però després sí que en fa que Snyder doncs se recrea molt en les ah. càmeres lentes, claro, que és el, el que seu dir, estil visual. Romp molt en s'estil i en sa música, perquè el posen cada música, en cada moment. Que, però que, sa, que mú... sa música està molt bé. Ben... Aleluya. Aleluya. A part d'aquesta, tota s'altra música normalment... Eh en Alan Moore, sí que deixava bastant, clar, moltes vegades posava música, uh -huh. o sigui, posava, no, perquè és un còmic, però com si estigués allà, sí. la representava de qualsevol manera, i sí que sortien algunes de les cançons que surten allà, o sigui, la música, crec que a part de l'Aleluya, que és la pitjor escena de totes, de sa, perquè és com... Ah, jo m'encanta, ah. és super trash i tal, però... Vale, jo m'ha parell bé que se posin allà a pegar un polveté, però, però m'ha perfecte, sí. Saleluja. Però, saleluja, Jacob. Ai! I és un enfàzi dramàtic. És un enfàzi dramàtic. De prendre el botó i que surti foc. Sí. Àlvaro. Això, allà va ser. Sí, tot sí. Tot. Bé, hi ha ja, ja qualsevol no, canvi. No Sí, però sí. ja ens ha anat massa, massa Man 3. Sí, sí, ens molt. I en Feliç no ha dit res. Oh. Però bé, crec que avui no, tampoc farem molt Els actors. Més, no? Els actors, Robert Downey Jr. on fire a uh, win el paltro, jo l'he vist on uh, fire 2, me... on fire però, <laughs> jo jo a win el paltro mai m'agrada gaire físicament això, però en aquesta que l'he vist tan guapa, o sí sigui, que està preciosa. Està molt relax. I en 40 anys que té? Mm -hmm. Doncs, 40. està molt bé. Sí. Doncs no té un cos que sembli de curado. Després és, uh, en Guy Peers, no? És en Guy Peers, no? En sí. En... Està també on Guy fire. Pears, en jo en Chido, també un chiller també. En Don Chiedel no me va... Jo crec que està molt desaprofitat el personatge de... No, a mi m'ha agradat perquè no, no sortia tant en, en s'armadura i donava a demostrar que corporalment, claro. amb l'esforç físic, ja, altra, ja, un... ja es podia manejar la situació. Un altre que... de les queixes dels fans llorones que... Ah, sí, que s'han queixat, ah, que no sortia en armadura. Màquina de guerra no sale casi, o, o en aquest cas, un Iron, Iron, Iron Patriot. Que surt molt sense armadura aquest, doncs. Bah pringat de que, que se queixen per no res. Ja, jo crec ja. que està un pot desaprofitat i que només està allà per, mm. per arribar a un objectiu, d'acord? ¿vale? Sigui, Tampoc diré quines... Dir, demà... No, no, bé, sí, o sigui... Sí, sí part, que té no? sí seus moments body movie. Ah, és amb aquest amb... complement circuntencial de companyia. De... No ah, de companyia, de... sinó de... <laughs> és que té un objectiu i està allà, doncs, a part de per apoyar un poc en, en Tony Stark, doncs està per que passi, una... que passi una cosa. Té com una sotrama per ell, no, diguem? On... Sí, té una sotrama, però realment no és important. Val. Vale? I després els altres, doncs... Sí que no tenen molta veure. Bé, en uh, Ben Kingsley, com en sí, sí. Aquest també, on Fire, que però... Que que és el, el millor. Ah? el millor de, de la pel·lícula en termes d'actuació. Jo, jo crec que en Robert Downey Jr. està moltíssim millor, sí. però sí. dels secundaris des sí des que secundaris crec que s'ha de ser millor. S'ha millor he tots? vist les comparacions aquestes que fan amb el... el um... Amb el Joker, no? Sí, sí, el, el, el pobre Hitler. Uh, ja dic que és en plan cachondeo, això. Eh? Sí, sí. Digom, com lo que he dit d'Esmirai de uh, Darn Night doncs, un poc així, eh? Hmm. És això, és... Transformar un pot, re, uh, subvertir el que és imaginari dels dolents i transformar tant els dolents de còmic com els dolents uh, en el món real, mm -hmm. perquè uh, sent plan Bin Laden i tot això, que són dolent dolents d'Amèrica i tot això. Mm -hmm. I ja està, dels secundaris, doncs, crec que aprofita molt poc en uh, Rebecca Hall, mm -hmm. que no, no està gens, gens aprofitada. Surt poc i apenas sí, diu res, no, no aporta fa... gaire. no aporta gaire el seu personatge aporta més i tot mm? el seu personatge sí, o sigui, té una raó de ser però no s'aprofita bé. Mm. bé i bé, crec que és una de les coses el que he dit dels de climats finals i de s'aprofitament de qualsevol personatge és, és l'únic dolent que li veig a la pel·lícula bé, i també que la suspensió d'incredulitat de vegades està un poc <laughs> agafada per els pels jo la vaig trobar a la quadra, o sigui, va, tota la pel·lícula. Um, bueno, bueno, o sigui, tens que acceptar algunes coses que dius. T'ha de fer molt en escòdi, no? Uh, aceptamos barco, perquè dius, i això, estàm' cogidos por los claro. pelos, eh? Home, i també acceptem pianos, claro. que no està... Bueno, sí, aceptamos barcos, pianos i lo que nos lancen, no? Claro. Jo, d'aquesta pel·lícula, ho sé tot, no. però sí, sí que hi ha vegades que que se podrien... Pa, les objectes, no? Sí, sí que ho podrien fer d'una altra manera i correr- se un poc Mer més, però... Bé, sí. ja sí, però dit, seguint que aquesta es... línia de la comicitat... Claro, la, de, és per això que diu El, que, no que la suspensió d'incredulitat fa que acceptem aquestes coses... Exacte. Vamos, jo l'accepto... Mateu compra. Jo, mm. coño, ja l'he vist una vegada, i si l'anem a veure demà, doncs... compra dos vegades. Compro dos, Compro vegades. dos veces. I en Blu-ray... Tres veces en ¿eh? masa. Oh, ah, ja. I ja està. No has sé. res més a comentar. Unes conclusions, ningú... Conclusions, di, Fèlix. Que... Perquè jo ja xerrat massa. Val, doncs res, ja diré jo la conclusió. Que si no, se'n va el, el programa. Doncs no, res, el que ha comentat en Mateu té molta raó. Estic bastant d'acord amb ell. I... La recomanes la pel·lícula a tot el públic o la recomanes en rec la... matisos? No, no, la recomano a tothom, perquè és una pel·lícula sí. que la pot veure a tothom, té, té gràcies que són fàcils, eh, té diàlegs que est estan bé, són rics, Mol molt ben aporten, treballats, sí. Sí, eh, aporten la seva energia i la pot veure tant un, un jove de 13 anys com un adult de, de, de 50 llargs és la millor de la trilògia no, a veure, uh, totes les pel·lícules són diferents cap és millor una sí, que jo altra. crec que jo definitivament sí és millor en diferència home, feta ja ho a nivell la de la recursos no... i a nivell de realització jo la primera sí. m'encanta sí. m'aparic molt molt bona, la primera d'Iron Man però crec que li falta algo aquesta té algo que li faltava a Iron Man una mica més de la personalitat d'Antoni Stark, perquè la primera se centra molt en, en la creació mm. de l'armada. No, jo crec que la precis primera, precisament, Antoni Stark és el que, que mou tota la sí. pel·lícula i, i, i és lo que mola la pel·lícula. Sense Antoni Stark no seria, seria una merda de pel·lícula, sí. però gràcies a ell... Però sa, aquesta té tot el que li falta a la primera. Crec sí, jo, sa, de comicitat... Tot de comicitat, un dolens de, amb entitat, sí. tot això. És que el primer, el primer Dolent de la primera pel·lícula... Jo ni el record. La reició del, del típic familiar. Sí, que... sí, sí. Jo és el que me falla, que en el Dolent ni el Record. Sí, sí, I és que, és que la... no, no pintava... El típic, típic uh, conco que tenim... Que sí, no, dir, clar, Que és un cabron, sí. Sí, sí. això. A una pel·lícula de superherois, que el Dolent sigui olvidable, no xerra molt bé d'ella. Exacte. Uh, que de cuixa. Però molt sí. bé que estigui a no, fer el protagonista. És, els dos crec que són inolvidables, Home, no sé. La primera de, de Batman, també, l'Espantosens. L'espantos ells. Qui, qui se'n recorda? L'Alejandro diu, ai sí, és veritat. Que passen, sí, perquè... No no, no, no, no, no. Que també és molt olvidable que... Ah, jo és que sempre està fan de, de l'espantapàjaros. O sigui que... <susurra> m'agrada bastant. Veig quan tinguem les conclusions. Sí, sí i o sigui, això, els, els personatges ben treballats, eh, gran part ben explotats, a, a parir de detallets... L'interpretació del nen, que surt també... És pues, bueno, no ho he dit. Ho fa molt bé, també. Se fa la punyeta amb, amb el Toni, i... Amb el Toni, cony-ho, és en De tota la vida. Sí, sí, sí. M'encanta. I... M'encanta. <ríe> I això, que jo la trobo una molt bona pel·lícula, la puntuo d'un 8 i mig, 9 sobre 10, i, i sincerament, ja, ja ho hem dit la tornem a veure demà jo o sigui... ja dic que jo no puntuo anar no, Mateu no ha de posar notes però... bé que fa bueno, Film Affinity diu una altra cosa sí, bueno, Film Affinity és eh, diferent bé. si ens hem de fitxar el que he posat a Film Affinity sí, li he, he posat un nou que... doncs això i de res, eh, amb això hem acabat el nostre anàlisi Man 3. Mm -hmm. i, ja I el programa, no? També? I el programa, el programa per avui també, també crec que sí. sí eh? hem de... val, o sigui, val. xerraram del que s'estrenarà, no aquesta setmana, perquè ja s'ha estrenat, sinó la sí. setmana que ve, que s'estrena una... Una molt important, que també mm -hmm. sí. esperàvem amb moltes ganes aquí. Sí. cert. A cas, Stoker... De part, ja en Ah, no, doncs, el uh, que t'havia dit abans, res, vale? O sigui, s'estrenen se, se els toques de Park Chan-wook, mm -hmm. després... Uh... Com és? Allò, me fa gràcia aquest no que es Mussolini va a morir, no sé. És <ríe> es espanyola. Ja, però... però Rafael també, Gordon. No. Després tenim una pel·lícula que es diu... De subvencions. Rebel... subvencions. Sí. Rebelde, una altra que es diu Objetivo la Casa Blanca, de N'Antoni Fuqua. Hombre... No sé, no sé de què va aquesta pel·lícula, però... Surt en Gerard Butler i en Morgan Freeman. Sí. Qua, Està, ah, en Morgan Freeman explicant coses, la no? La sí. Casa sí. Eh? Sí, està de... Sí. Sí. Sí. Sí, sí. En Moga Fumana l'Oblivion. Sí, ho sento. En el èpica dient «Soc la seva única esperança, hijo». I què més? S'estrenen alguna cosa També La Mula. La Aquesta mula? és que s'ha enduït el sí. Mario Casa. Sí. el Premi Middell. Millor tot al Festival de Màlaga. Prestigiós o no el sèixi, Sí. Cança de volar al Festival de el... Màlaga. El... Per el... favor, el... Per favor. Que se'n vagi. Sant Sebastià Sebastián... El Festival de Màlaga té molta xispa en el tema sí. de premiar els actors. De millor, van, triu... millor triu... Va... No, no, fa uns anys passen sí. a Carmina Barrios per Carmina Orebienta. Lamenta. També uh, la pel·lícula està de El Mundo es Nuestro, sí. l'actor uh, la principal, va guanyar també ah, sí? el millor actor. Ah. Són musalaos. Sí, són molt espanyoles. Orgullo del patrio. Sur, sí, sí. Del sur, eh? de mal... malagueños. Ens sí, agrada fer aquesta... De... Ve, un poco más. Vamos a echar una risa. Exacto. La mula, el impostor. Ya está claro. Esta mm -hmm. es una, un documental en Glas y día días, no limpiéis esta sangre. Mi putidez de Pero no peliculona, estoy sí, todo ya, promad i me pareix quasi italiana per lo que ho veig nosaltres el... ja important de la setmana és Stoker Stoker o sigui lo altre però... lo altre son pel·lícules d'aquesta com un dèiem que sense renoir aquí és difícil que s'estrenen a part de la mula perquè surt Mario Casas mm. i té un premi i en Val... Maria Valverde també o sigui aquestes dues són los escobits que s'estrenarà se... sí, que, que seran Menys. taquilleros i Objetivo la Casa Blanca també eh, s'estrenarà sí. sí. sí. sí. sí. es que no crec que sigui tan taquillero no, no. apostaria no no. per ella però sí que N'Antoni Fuqua, què sol fer pel·lícules d'aquestes? Curiosa, no, Peri? Sí, sol fer ja, trínes. Que, que em fa molta gràcia aquesta moda de, de fer dues versions de la mateixa idea. En, Hòstia. Per exemple, Van Clanié, ves tot això, i de, eh, que tenim una altra pel·lícula que tracta sobre això, eh? Un assalto a la Casa Blanca. Mm. Olympus Has mm. Follin. Sí, sí, és el que estàvem mirant que no sabia que els títols originals Olympus mm -hmm. Has Follin, o sigui... Una altra percepció de grans traduccions. Per favor. Ah, aquest és el títol original d'aquesta. Sí, sí, Olympus Heart Fallen és Objetivo la Casa Blanca. Ah, vale. Pensaves que eren dues pel·lícules diferents. No, no. no que n'hi ha un altre que, que, que ha dirigit en uh, Ronan Emerich, mm -hmm. que fa sempre pel·lícules sobre catàstrofes. Sí, sí. I, de, uh, I ha fet un altre amb en Channing Tatum. Mhm. Uh -huh. I què passa? Que, que s'estrena aquest any, també. També. Oh. Sí. I també va sí, de la Casa Blanca. De, de... Ataca la Casa Blanca, brutal. I l'any passat, que s'han fet, fet dues pel·lícules de Lincoln, doncs això, sí. un pel·lícules de Lincoln, dues sí. pel·lícules de la Casa Blanca... Una I ca... tres pel·lícules Cazando de... Vampiros i una, una altra de la si no fet pel·lícules de la Casa Blanca... Sí. Bueno, doncs pues, ja està, o sigui... Pues després, de, després de revelar que Olympus Heart Fallen, en castellàs castellà, és Objetivo ja. la Casa Blanca... Després de revelar que en l'extraducció ens continuen senton cachondos... Sí, sí, sí. Al ah, pròxim ah, programa iniciarem la secció de... de de... Traducions cachondas. Traduccions cachondas. Sí. M'agrada sí. jo, jo li dic que Spanish different. Spanish different. Es diferen <laughs> perquè, joder, que traduïl'lo que li passa per fons. Sí. Bé, doncs, doncs res, ja està, no? Seran, han sigut les, les estrenes de la setmana. I nosaltres despatim ja el primer programa. Sí. Esperem que us allin que us hagi interessat. La resta de programes seguiran la mateixa línia, més o menys, on hi estem estructurant i res. Esperem que us agradin i d'aquí un un parell de mesos, a millor començarem a demanar consulta al públic per si voleu que xerrem d'alguna pel·lícula en, en particular. De secció -se sí. de l'Ollent. Que, que diguin el que vulguin, o sigui, sí, sí. si volen discutir qualque cosa i tot, el que Una vulguin. Eh? En concret, o algun assumpte relacionat en el món del cinema, uh -huh. nosaltres estarem encantats de preparar-ho i d'exceptir-ho. Això és tot, uh, me despedeixo dels meus companys i aquest ha sigut el primer programa de uh, Cinema 77. Esperem que us hagi agradat i esperem que continueu amb els següents programes. Moltes gràcies i fins prest. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu.